ושילח את בעירו, וביער בשדה אחר, מיטב שדהו, ומיטב קרמו ישלם. כי תצא אש, ומצאה קוצים, ונאכל גדיש, או הקמה, או השדה, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. כי ייתן איש אל רעהו כסף או חלים לשמור, וגונב מבית האיש. אם ימצא הגנב, ישלם שניים. אם לא ימצא הגנב,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 ונשבר או מת, בעליו אין אמו, שלם ישלם. אם בעליו אמו, לא ישלם. אם שכיר הוא, בא בשכרו. וכי יפתה איש, בתולה אשר לא אורסה ושכב עמה, מהור ימהרנה עלו לאישה. אם ממאן ימאן אביה לתיתה לו, כסף ישקול כמוהר הבתולות. מכשפה לא תחיה. כל שוכב עם בהמה, מות יומת. זובח לאלוהים יחורם, בלתי לאדוני לבדו. וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים היתם בארץ מצרים. כל אלמנה ויתום לא תענון. אם ענה תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אלי, שמוע אשמע צעקתו, וחרא אפי, והרגתי אתכם בחרב, והיו נשכם אלמנות ובניכם יתומים. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. אם חבול תחבול שלמת רעך, עד בוא השמש תשיבנו לו, כי היא כסותו לבדה, היא שמלתו לאורו, במה ישכב? והיה כי יצעק אלי, ושמעתי, כי חנון אני. אלוהים לא תקלל, ונשיא ועמך לא תאור, מלאתך ודמעך לא תאחר, בחור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך לצונך, שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תתנו לי, ואנשי קודש תהיון לי, ובשר בשדה טרפה, לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו.